A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Ez bizony a Postmodem, én pedig Bódi Zoltán vagyok, aki most nem csak netnyelvészi szerepben, hanem a műsor gazdájának a szerepében is jelen van. És itthon a kicsi, de annál lelkesebb azt a társaságunk. Herpai Gergő, a The Geek Magazine.hu portál főszerkesztője filmes, gamer és mindenféle számítástechnikai szakértő és szakíró. Igen, és, és, és részbetyár Gábor, a mindenünk, Facebook, kütyű újságírás és egyébként izgő mozgó kiberember. És kávét is tudok főzni. Igen, és kávét. Is Igen, és nagyon klassz a szemüveged. Köszönöm szépen is, mindentán. Ha már itt tartunk, akkor ne is menjünk nagyon messze, hanem csak a Facebookig és a postcomment rovatig. Ugye ennek az a lényege, hogy a Facebook oldalunkon, mert nekünk olyan is van. Kiteszünk néhány posztot és ezek közül választunk és most mi itt élőben kommenteljük. Na nézzük az elsőt. Mit látunk a képen? Most még nem sok mindent, mert... Egy drónt is. látunk Én... a képen, és mit csinál ez a drón? Na, villanykörtét cserél, forog egyet, kettőt, hármat, négyet, és már így is. És nem világosad. Ugye milyen jó a hangja? Mire gondoltok a fúrás? De szóval ennek mi az értelme, szerintetek? Hát az, hogy ne a szünekkel a létel a felmászni, Hanyat vágódni. És oké, okay, van egy ilyen lehetőség, de ezért tényleg veszünk én, 100 százezer forintos drónt és gyakorlunk három héten keresztül? Hát Magyarországon nem, mert Magyarországon nincs a lakosságnak annyi pénz, ez ami külföldön szerintem nem biztos, hogy ilyen drág egy ilyen drón, egy százezer forintnak megfelelő összeg. Oké, okay, de nem tudom, mennyibe idő. kere egy drón, most mondtam egy összeget, lehet kell keveset, de egy létrát nyilván olcsóban, látjátok, ott áll hátul az ember, mennyit gyakorolhatott erre? Én optimista vagyok, én azt gondolom, hogy még egy pár év, és egyáltalán nem kerül annyira, nagy képességben, hogy megtanuljunk drónt reptetni és azzal a becsavarni, hanem majd a mesterséges intelligenciának azt mondjuk, hogy most azt szeretném, hogy a drón becsavarja a villankörtét, és ezt a drón megteszi magát. A, a drón megtette a kötelességet, Igen, a, drón a drón mehet. mehet így van. egyébként a hasonló technikai megoldások egy kicsit másfajta technológiával nem úgy donos, nem hogy a ugyanosságnak régen Nintendo Wii-vel egy fűnyíróval összekötötték a Nintendo Wii-t, és azzal irányították egy ilyen távkarra. Az elég elég izmos fűnyíró lehetett. Egyébként szerintem is ennek van egy ilyen, <gül> e, ilyen geekség, egy geek faktora ennek a, ennek a drónos villanykörtebecsorásnak. E, igazából szerintem, ha valaki ezt egy drónnal meg tudja csinálni, akkor ő már tud drónt reptetni és drónt irányítani. És ez e, nem, egy, nem egy nagyon... A, E, régi technológia kell az e-sportban pedig nagyon jó fizet. De minél ügyesebbek vagyunk a kontrollerrel, a, nem csak a villanykörték becsavarásában leszünk egyre jobbak, hanem akár profi e-sportolókával. E-sportolóká is. De ez is valami nagyon modern dolog, de most nézzünk valami nagyon régit. Milyen a hangzás? Commodore 64. M milyen a látvány? 8 bit. Azaz, 8 pontosan 8 bites mozi, 8 bits cinema, uh, egészen félelmet, fölismeritek a filmet? Nekem ez a kedvenc jelenetem, a kedvenc párbeszédemben szükségem van a ruhádra, a csizmádra és a motorodra. Igen. Nem mondtad azt, hogy kérem igen. Viszont ott vannak a felhő, buba, a, a, a szöveg buborékok, szóval egészen félelmetes. Megnéznétek egy másfél órás vagy két órás mozifilmet így? Igen e felmontásban? Be? Szinte El. biztos, hogy... Csak és kizárólag akkor van értelme megnézni úgymond ezt a bites felbontását végül is a történetnek, mert én valahol úgy érzem, hogy még akár egyébként a nyelvattal lehetőségek szerint is pont kifejezve az, hogy hát ez egy ilyen nagyon alacsony felbontású történetmesélés, <gül> am amit <gül> elmeséljük ez, de nekem régi nagy no, kedvencem egyébként az, az egybic cinema, és számos film... Na, akár rajongó vagy? Én kifejezetten rajongó vagyok, így van. Ajánlom Super. mindenkinek a Matrix filmek rövidített változatát, amely szintén hasonlóan velős és egyszerű pixelek formájában meséli el a történetet. Legyen az bármilyen bonyolult, egy kicsit olyan, mint amit a színházban nagy szeretettel játszottak hosszú éveken keresztül a Shakespeare összes rövidítve. Igen, a igen. A direkt szórapoztató igen, és igen, igen. vidám előadás egyik, volt. A, volt egy ez is nagyon szórakoztató. Melőzve Melőző a Abszolút, és pont azért, mert uh, uh, ugye említsük meg, hogy a Terminator 2 technikai oszkát díjat kapott Igen, és most nézzétek meg ezt a, a plánt, tüket. tehát azért ez valami egészen elképesztő. Emlékeztetesz téged valami reggelődik? Pont a yeah, látvány ellenére jó. Muszáj <laughs> okay. beszúrnom, hogy egyébként retro funként, hogy Commodore Amiga-ra készült egy játék a Terminator 2-ből, és nem esküszöm nem meg rá, hogy, hogy ez most pontos, hogy nagyon régen játszottam bele, de az, az, az 16-bites volt, ha jól tudom. Mivel hogy az Amiga az 16-bites, uh -huh. mert ez nem a Commodore 60-es technológiája, hanem egy, egyel, egy fokkal fejlettebb, és annak is hasonló grafikája volt. Picit jobban nézett ki ezért. Egyébként az egészben az a furcsa, hogy ez egy 8-bites valami, most nekem az otthoni számítógépem, <hállt> utam, azt 64-bites processzor van, és egyébként ahhoz képest sokkal nagyobb az ugrás, mint hogyha a matekot nézném. Tehát 8 meg 64 között nekem nincs olyan nagy különbség számokban, mint látványvilágban, meg hangzásban között, meg a mostani filmek között. Hát igen. Egy, e az Amiga és a Commodore 64 között Aha. azért akkoriban elég nagy különbség volt. különbség volt. volt. Persze, persze. Okay. Nyilván azért informatikai szempontból azért hülyeséget mondtam az előbb, de mint egy mint, mint egyszerű bölcsészként. Én még annyit hogy és most teljes mezőben a legmélyebb kulturális kincseit megcsillanta ennek a produkciós irodának vagy ennek a kis stábnak, akik 8 bitben mesélnek, hogy valójában egy borzasztóan egyszerű szerkesztési erről van szó, és hogy ha mondhatjuk azt, hogy a film azért nagy fordulópont mondjuk, amikor valamilyen új műfaj születik, teszem azt a horror, vagy mondjam, a Igen. romantikus, higgyet, akkor azért hagyjuk el, hogy a cinéma a maga módján gyakorlatilag új műfajt teremtett a, a filmes forma nyelvi világon belül, ez pedig a tömörített film. Igen, mert... Ha, ha, ha van a filmeknek kiterjesztés, akkor ezek az ARJ elmesélésű történetek. Igen, ne hagyjuk a, a nézőket, meg a követőinket semmiképpen sem kétségek között. De nincsen másfél órás, még teljes mozifilm, ilyen 8-bit cinemánál. Egyik sem hosszabb, aztán 2-3 perc. 2-3 perc. Egyébként érdekes, hogyha Megyél el lehet 2-3 percben mondani, akkor a maradék 90 mire való, de mindegy. Mert ha el lett mondani látványban 16 pixellel, akkor mi hozzá egy egész CGI stúdió, de... Egyébként -e egy de... vicces abdelék, ezt még azért, hanem, hogy a e, manapság ultramoderni játékokat is így visszanyolcbitesítenek, és e, nagyon sok játékból készült egy nagyon vicces bites, megvalósítás, például Grand Theft auto hogy csak egy példát említsék, de, de más új, modernebb játékokból is. Nyilván divat-divat, a régi utáni vágy az mindig is divat, és ez egy nagyon szép példája volt ennek. A digitális világ érdekes. Konkurenciát kapott a Facebook és a Twitter, és egy nagyon-nagyon nagy formátumú szereplőtől. Nézzük csak! A Wikipédia alapítója a Facebook és a Twitter babérjaira tör. Jimmy Wells, a Wikipédia nevű internetes lexikon társalapítója, megindította a Facebook és a Twitter riválisának szánt internetes közösségi portált. Az 53 éves internetes vállalkozó újságíróknak elmondta, a Facebook és a Twitter felületessége késztette az új fórum beindítására, és azt reméli, hogy az új portál legyőzi majd a szerinte kattintásvadász, félrevezető hírekkel megtüzdelt és mára már gigamennyiségű reklámot tartalmazó Facebookot. Úgy fogalmazott, az emberek torkig vannak az ócska hírekkel és az álhírekkel. Nagyon fontos ezt megérni, hogy alapvetően ez a Wiki Tribune-nek egyfajta folytatása, és Igen. kifejezetten a hírekre fókuszál. Tehát ez és az milyen, az milyen kép, hírekre? Hogy, Na mondhatjuk, hogy a Facebook meg a Twitter is a hírekre fókuszál. Azért ezt hozzá kell tenni. egy ideje használom -e a vtisz volt és figyelem, hogy milyen hírek vannak. Uh -huh. Az valóban egy nagyon becsülendő cél a Jimmy Wales részéről, hogy szűrjük a fake news és talán nem is tűnik rosszatletnek, hogy ezt uh -huh. bízzuk a felhasználóra, csak ez az egy gond van ezzel, hogy felhasználóban is van sokfajta. Hát ez az, amire cél az előbb, ugye? És tehát azt, azt mondjuk, hogy ne legyen fake news a VT-tisztoson, az nem, az, az nem fogja azt jelenti, hogy ez meg is fog valósulni, vagy meg is fog azon valósulni. Sőt, ha nincs Mi akart, a tartalmad. Hát bizony van, van fake news a vt És ez kiderül, e, felszínre e, jön a kommentekből legalább? Igen, tehát reagálnak rá a kommentekben gyakorlatilag úgy működik, a, úgymond a szűrése a fake newsnak, hogy elvileg, minden, bárki beírhatja, uh -huh. megjelölheti a bizonyos posztokat, hogy ez fake news egyébként nevallom uh -huh. őszintén, ezt már én is megcselekedtem, bizonyos posztoknál, hogy odaírtam, hogy fake news, misinform és a stb. Uh -huh. csupa nagybetűvel, de ez nincs igazán szabályban lefektetve, tehát másrészt, más meg ha ez megtörténik, tehát én ezt megtettem, azon kívül, hogy visszaírja az az ember, aki ezt a fake news mert hát nyilván miért hogy át lett írva, akkor én megint átírom, és akkor az egész átmenjen óvodába egymást írogatjuk át, és nem történik a poszttal semmi. De tehát. figyelj, a, a, a nagy Wikipédián ez azért mégis sokkal szabályozottabb keretek között van. Hát, Mondjuk ott is vannak nagy orszabaságok. és számos tócikkel körül, számos forrongás vagy egyéb. Hogyne, hogyne. De nagy általánosságban szóval azért, azért, azért sok minden tehát megbízható, de, de kétségtelen, hogy komoly problémák vannak azzal. Hát most a wikipedia átérve, most nem akarok konkrét példákat mondani, de régen én találtam bizonyos, amikor keresgéltem bizonyos politikusokról bizonyos információkat, amelyek aztán egy uh -huh. idő után uh -huh. eltűntek. Igen. Mert hát végzősorosan ő maga is editál, és ha olyan kényes információ van róla, ránézve, vagy, vagy a hívei is editelhetek, akkor kitörlik, és akkor megszűnik az, az információ. Ja, de ez ugyanez ez működhet, működhet a, a fontosabb történelmi személyiségekkel, a, akiket a más különböző nemzetek egészen másféleképpen ítélnek meg. És az egyik nyelvű Wikipédián azt írják róla, hogy piros, a másikon pedig azt a másik nyelvű nemzethez tartozó Wikipédia cikkekben azt írják róla, hogy zöld aztán. Most hogy tegyünk benne rendet? Ebből rend lesz szerinted a, a Wiki Tribune Social legújabb hálózaton? Hát ezt még nagyon nehéz megmondani, mert egyelőre semmilyen feedback vagy visszajelzés nincs arra vonatkozóan. Jimmy Wales egyelőre eléggé láthatatlan csapatától, hogy most ezekkel a hírek fake news, hírekkel mi lesz. Az biztos, hogy most azt lesz számítva, hogy tényleg politikai fake news is felkerült már. Mm -hmm. de, de általában az -e, mi a helyzet? A legeklatásabb példa, hogy ö, a, egyébként a, a legnagyobb csoport, vagy. Ö, Szábviki, ahogy ezeket ott uh -huh. hívják, uh, a csoport, uh -huh. most már 7000-en vannak. Összehosszításképpen a Magyarország csoport, aminek elvileg jóval magasabb, nagyobbnak kell lennie, az még az 1000 sem éri el. Tehát ez Egyébként az, a teljes, teljes felhasználói állománya mekkora? Tehát hogy tart most az üzlet? Uh, na az az érdekes, hogy azt mondják már, hogy most már 340 ezer feliratkozó van. Uh -huh. Igen ám, de hozzá kell tenni hogy a kezdeti időszakban minden felhasználó csak egy olyan kezdőképenyőt lát, ahol felajánlent neki, hogy fizessen havi 10, nem bocsánat, 1700 forintot, és akkor azonnal be tud lépni a, a felületre, egyébként meg várakoznia kell. Tehát ez fizetős szolgáltatás? Nem. Tehát ö, ö, alapvetően nem szolgáltatás, csak éppen... De lehet adakozni. Lehet azon. adakozni, igen. ha adakozok, akkor hamarabb tag lehet. Ha, ha nem adakozok, Ha nem adakozok, akkor, akkor várnod kell. Akkor várnod kell, igen. Hát megmondom azt ki hogy kivártam, hogy <gül> Azért a Facebook, az több mint két milliárd felhasználóval rendelkezik. Magyarországon gyakorlatilag, ki internetezik, az, az, az ott van a Facebookon. Tehát ez reális, hogy bármit, és el lehet itt érni? Hát a alapvető... kritikus tömeg nem túl nagy már? Igazából az alapvető különbség a kettő között. Egyrészt, hogy ugye a v 10 kifejezetten a hírekre fókuszál. Tehát aki többé-kevésbé megbízható, de alapvetően hír alapú portára. Nagyon már sem vetétes, nem, nem, nem lehet összemérni a, a, uh -huh. a, és a Facebooknak. Na jó, de magukra azt mondják, hogy múlt. ők ő, konkurensek akarnak lenni. E, tehát semmi... az üzleti tervben ez benne van? Így az üzleti modell egészen más, tehát ugye a Facebook Aha, az egy alapvetően modell. üzleti vállalkozás. a ami... például pedig alapvetően nem az. <gül> Há, így van. És a VTX Social sem üzleti vállalkozás? Azt az szem. sem. Önfentartó Te... Te... szeretben e... Igen. Uh -huh. Uh -huh. Tehát a Facebook minden egyes uh, bítje arról szól, hogy a felhasználóból és a híretékben pénzt húzzon ki, ahogy csak lehet. Tehát gyakorlatilag ez tényleg egy száz a, a, a legklasszikusabb értelme egy kapitalista vállalkozás, ami, aminek eh, kb nulla küldetés tudata van, ennek szöges ellentét a VT Social. Szóval, hát meglátjuk, hogy hogy, hogy, hogy tud fennmaradni. Hát. Visszatérve egyébként a Facebook newson, azért ez, szerintem egy Hát enyhén szóval problémás uh, megoldás, hogy gyakorlatilag azok a az hírportálok, ugye a nagy hírportálok, amelyek fe, bekerülnek a Facebook tekintés tekintélyes mennyiségű pénzt kapnak uh, uh, egyrészt a uh, Facebooktól a hírekért, másrészt pedig maga az a tény, hogy ott lehetnek, az nekik forgalmat generál. Ez pedig, ebből pedig mi következik? Azt következik, hogy Köszön talán nem fogják annyira kritizálni sem a Facebookot, sem Mark Zuckerberg mondjuk kicsit túl, túlnőtt globális hatalmát, és nem fognak olyan témákba vagy, vagy cikkekbe belemenni, amelyek ezeket a kérdéseket feszegetik, mert mondjuk nem szeretnék, hogyha hónaptól közölnék velük, hogy hopp, már nem vagytok benne a de minden esetre, kérdőzőn. De minden esetre a Witty Social, a Wiki Social egy új kezdeményezés, amelyben határozottan van valamiféle ideológia, van egy küldetés, sok szimpatikus elem is van, nyilván sok vitatható is elem, elem is van, de hogy van alternatíva végre, az mindenképpen üdvözítő. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Mi maga? Még sosem láttam magához foghatót. Majdnem ember. Én ember vagyok. Csak fejlettebb de akkor nem kiborg, hogyha ha, ha ő egy ember, akit pimpeltek, úgy mondat, Hát ő... nem tudom, hogy ismered a Deus Ex de hogy Tehát de tehát ott, hogyha tud magadba rakni, tehát ott, ilyen, ott épp az volt a lényeg, hogy minél több ilyen fejlett dolgot raksz magadban, annál jobban veszted el az emberi Igen. humanizmus. És Zoli tegyél tehát... rendet, mm. itt szemantikailag, android hát, vagy android, kiborg? Akkor véleményem egy szerint ember, akit az ember az meg... Vagy egy gép, amit emberi tesznek. Kiválhatom magam, hogyha majd megnézem a hatodik részt, akkor válaszol erre a kérdést. Ismét segítséget szeretnék kérni. Uh, Herpai Gergő szerintem minden filmet látott kész. Tehát lehetetlen, lehetetlen, ha, ha, ha, hogy van olyan film, az amit a Az nem mondjuk azt, hogy mindegyiket látta, igen. Igen. igen. Uh, Mesélj, de ez a Grace, ez uh, miből áll? Hát ő gyakorlatilag egy ember, egy katona a jövőben. Tehát van benne élő szövet? Persze, ő alapvetően egy ember, aki megsérült. És mivel megsérült, ezért uh, olyan anyagokkal helyet is tették, vagy olyan gépi részekkel, amelyek egyrésztről hát ugye életben tartották, másrésztről pedig még fel is pimpelték, ahol hát, Emberi test, bionikus segédanyagokkal, vagy segédeszközökkel. Okay. Tehát sokkal erősebb e, emberfeletti tulajdonságokkal Erősített, rendelkezik a, a gépi adalékoknak e, és processzoroknak köszönhetően. De attól alapvetően ő, ő azért még ember. Tehát van rajta élőszövetés van benne, kibernetikai. És igen. az agya is emberi agy, ez a nagyon emberi, Világos. Tehát ugye a, a kérdés az android, illetve a kiborg, vagy cyborg angolosan, ha most kezdjük az Androiddal egy kicsit. Az Android az voltaképpen egy robot, mint ahogy erről az utóbbi hónapokban már elég sokszor beszéltünk. Számomra a leg, az én szívemhez legközelebb álló és legkedvesebb Android az a Star Trek Next Generation sorozat van Data, aki egy igazi kibernetikai teremtmény, és teljes mértékben emberformájú. Ugye az android görög szóösszetétel, összevonásból származik, azt jelenti, hogy emberformájú, tehát emberhez hasonlító, de nem ember, nincs benne semmi élő. Azt valamiben nincs kompletan utánozó, a... Így van, de visszatérve a, a kiborgra, tehát a kiborg pedig egy olyan e, alkotás, amelyben van élőszövet, igazi élőszövet, emberi élő organizmus, és egy kibernetikai, tehát számítástechnikai elemeket tartalmazó rész. És ennek az együtteséből áll össze egy szervezet, amelyik együttműködésben egy teljes szervezetet képes előhozni és működtetni. És ez úgy van megtervezve. Arról lehetne beszélni, hogy milyen arányok működnek. Tehát, hogy mennyi része az élő és mennyi része a kibernetikai rész. De tulajdonképpen ez, ez elhanyagolható, ha ez a két elem, tehát van benne egy élő organizmus és egy kibernetikai rész, akkor az kiborg, még a szó is ugye ezt jelenti, tehát kib az a kibernetika, az org pedig az organizmus, tehát számítógépes szervezet, élő szervezet. Ezt a filmet is láttad, ugye? Igen, hát erről beszéltünk is, aztán valamelyik hűsorban. Egyébként ah, Jay a kamerán is kötődik hozzá. Aha, na itt látszik, itt látszik, hogy ez a szereplő egy kiborg? Igen, ő egy kiborg, Jól emlékszem. <gül> Mert láttam a filmet, de meg az az a sok filmet láttam, de, de igen, ő egy kiborg. É, és ennek a filmes megvalósítása, viszont ami rettenetesen izgalmas, azt kell, hogy mondjam, hogy drámai. Hogy a mai világban a mostani időszakban történik egy igazi nagy emberi küzdelem. tragikus küzdelem. Egy bizonyos Peter Scott Morgan nevű kutató körül zajlik valami. It isn't a Hollywood blockbuster. This is a real world a stars. Ez a tudós 1900, eh, illetve nem 1900, 2017-ben regisztrálták, diagnosztizálták nála azt a szörnyű betegséget, amelyben egyébként Stephen Hawking is meghalt. Amiotrófiás, laterális hívják ezt a betegséget, amelynek a lényege, hogy az akaratlagosan, a kezdeti szakaszban az akaratlagosan mozgatható izom, és az eszeket működtető idegpályák leépülnek el, sorvadnak és a gesztikulálás, a kézmozgás, a járás, a nyelés, a az az arcmimika, meg minden, az leépül, és egy idő után, tehát ez a folyamat visszafordíthatatlan, előrehaladó, és halálos, nincs rá semmilyen gyógyszer, az nagyon nehezen lehet megjósolni, hogy mennyi ideig él az illető, ezzel, és ez nagyon nagy mértékben egyénfüggő is, de ez a kutató Egyébként már két éve él ezzel a betegséggel, és egyre inkább előre halad, és ő egy robotkutató, és az a vicces, hogy mivel robotikával foglalkozik, ezért magából megcsinálja szándéka szerint az igazi kiborgot, kibernetikai organizmust, és vannak nagy előrehaladások. most ott tart, a folyamat, hogy a lélegzését már sikerült gépi módon megsegíteni. Az anyagcseréjét is lehet külső eszközökkel működtetni. A gyomrában vezetik le közvetlenül a táplálékot. És az agy funkciói majd majdnem minden más helyet eszéte, már most. Igen, ezen törekszik és ezen kísérletezik ez a kutató. És azt hiszem, hogy ez, a, ez a, egyébként a legnagyobb és legnemesebb emberi küzdelem. Tehát itt a, találkozik az, hogy valaki önmagát próbálja a saját tudományával megmenteni. Volt filmszerű a történet, mint ahogy egyébként az is de tűbőre bemutatni A tűnik, A kísértetés inverzének tűnik Eszimov leghíresebb hmm. regény folyamának az én a robotnak, illetve a 200 Alapítva éves van. embernek, bocsánat. Nem, a 200 éves emberről beszélünk szenség. konkrétan, mert Robin Williams játszottam úgy legutóbb filmen, mert annak ott a fordítottja történik, ott a robot dönt úgy, hogy lehet-e embert testbe ugyanezt a hát tudatot egész, átemelni, ami a gép intelligenciaként született. Ez az egész alapítványnak az egyik alkonya. És ez a, ez a tudós úr ember pedig pont az ellenkező irányba. Amúgy remélem, hogy találkoznak valahol félúton. Nagyon reméljük, hogy, hogy a gép és És hogy a kísérletek azok sikeresek lesznek. Jobbulást. We've lost. Új játék a messi messzi galaxisban. Megjelent egy vadonatúj játék, és természetesen Star Wars. Mesélj egy kicsit ennek a kezdetéről, ennek a játéknak. Hát Hogy indult ez a story? Maga a játék a Szitek bosszúja e, után e, játszódik. Uh, és a főszereplő pedig egy fiatal Jedi, akinek bújkálnia kell, mert uh, uh, megölték a mesterét, meg egyébként gyakorlatilag a Jedi nagy részét uh, megölték. Egyébként és, meg a szerepelben tudod, nem szerepelben. Meg tudtasz-e hogy hány Star Wars játék született, a a, a, a filmek megjelente. És abból hány nagyság, nagyon sok. De tényleg nagyság, de százas? Tényleg nem tudom, mert, mert, mert annyi konzol volt, és mind, mindegyike meg. Aha. Annyi játék volt ezekből, hogy De szerintem De ez. Ez, ez, ez egy fűnt, a, működő, az sokkal izgalmasabb kérdés, hogy neked melyik a kedvenc Star Wars játékod? Mert nem. hogy van ilyen, az egész biztos. E, szerintem a legjobb, meg a nagy kedvencem a Night of the Old Republic, ami egy szerepjáték. A régi köztársaság lovagjai Igen, igen, annak az az hogy az 40 ezer évvel a Star Wars idő. Intervalluma előtt játszódik, tehát ez egy ilyen azt Aha. megelőző korszak. Úgyhogy ott még egészen érdekes fegyverekkel harcolnak a maguk a Jedi is. Miért szeretnek az emberek a Star Wars játékokkal játszani? Mert nyilván nem, azon túl, hogy miért szeretnek videójátékokkal játszani, nem ezért érdekel inkább, hanem miért szeretnek Star Wars játékokkal játszani? Hát alapvetően azért, mert, mert egy Jedinek Ö, olyan képességei vannak, ö, amelyek ö, egész egyszerűen szórakoztató ö, velük a, a, az ellenséget legyőzni. Egyrészt, másrészt a, a lézerkard is egy rendkívül szórakoztató fegyver. Tehát itt már túl vagyunk azon szerintem, hogy, hogy hú, a sztáról az univerzum meg az eredeti mesé. itt maga a játék élményben. Túl vagyunk rajta? Mert ne, nincs ebben egy olyan elem, hogy, hogy folytatom a játékot, folytatom a filmet. Folytatom a film élményt, folytatom a, a film sztorít. A film univerzumon mennyire keres a más Kicsit visszatérünk erre a játékra. Mindenképpen... Uh, igazából a magából a, a fő univerzumban motivumokat vesz el. Tehát Aha. nem akarok spoilerezni. van egy-két karakter, aki visszatér a, a, a filmekből, annyit eládolok, de hogy kicsodák, nem árulom el. Mint hogyha ezek a játékok a, a, az a klasszikus olvasás élményt hoznák elő. Nagyon furcsa szerintem. Vagy még mondok mert, igen. Mert, mert az olvasás az azért baromi jó, mert beindítja a fantáziámat, és amikor leteszem a könyvet, akkor mozog bennem tovább a történet, alkotom benne tovább a történetet magamban, és lehet, hogy egy kicsit ezek a videojátékok is ezt segítik meg. Valamennyire igen, de ez, egyikhoz, ez egy alapvetően egy interaktív műfaj, hm. am Persze. amelyben a történet, nem mondom, hogy mellékes, de, de egy. E, talán járulékosnak nevezhető funkció Ja, van, és uh, hol hangsúlyos, hol kevésbé hangsúlyos, hol uh, profi vannak játékok, akik arra mentek rá, hogy a harcok legyenek nagyon királyok, valamely játékok meg arra mentek rá, hogy a történetek legyenek nagyon fantasztikusak. E ebben a játékban egyébként mind a uh -huh. kettő profin ki van dolgozva. Na igen, erre uh -huh. rá is akartam kérdezni, hogy tehát hogy áll a, a rangsorolás szerint ez a játék, a te véleményed szerint. Mert tudom, hogy végigjátszottad, igen. tesztelted, a portál géken lehet is olvasni, de mondjuk foglad már össze, hogy ez a látványvilágában, megszerkesztettségében, a, a, a karakterfejlődés storyban, ez hogy áll? Ezen? Itt a telefonteszteknél ajánlja a szerkesztőség, vagy, vagy nem ajánlja a játék. <gül> Itt a véleményedre vagyok kíváncsi. Na, nálam egyik, ez egy kb. 8 per 10 játék olyan játékelemeket használ fel, amelyeket már más játékokból ismerhetünk. Tehát nem találta fel a spanyol, ezt szólva. De amit csinál, az jól csinálja. Jól csinálja, tehát ezeket jól összevegyítette. Nem mondom azt se, hogy, hogy mondjuk ezekből a játék, tehát a, a, ezeknek a műfajoknak a klasszikusai azért egy picit jobban megvalósítottak. Például olyan rész, mint a falon futás vagy a, uh -huh. a falonmászkálás, vagy mondjuk a... De figyelj, a én játékok. nem játszottam még ilyen játékokkal, és hogyha ez az első játék, amit elkezdenék, akkor ez egy jó választás lenne? Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez egy kifejezetten nehéz játék, és minden egyes alkalommal, amikor meghalunk, vagy, vagy mondjuk újjá egy bizonyos mentés ponton újjáé lennünk, mm -hmm. újra generálódnak az ellenfelek, miközben a harc azért elég nagy kihívást jelent. Világos, tehát, ez... tehát gyakorlottnak kell hozzá lenni, Igen, ez de az... hogy érezném benne magam? Tehát elcsodálkoznék, hogy micsoda látvány, micsoda mozgás, micsoda hangok, micsoda uh, környezet? Persze látvány, az audio, audiovizuális tekintetben maga a játék elsőrangú, konzolon egy picit kevésbé, de, uh -huh. de PC-n, ha mindent maximálít az ember, akkor elképesztő látvány, főleg 4K-ban. Uh -huh. A Star Wars hangulat is nagyon rendben van, uh -huh. a történet ismerős témákat feszegett, mondjuk ez a mester és tanítvány, mege uh -huh. Tehát olyanokat, amiket már a filmekből is csak itt más karakterekkel. Uh -huh. De azért alapvetően érdekfeszítős, izgalmas, és végig vég akarunk menni rajta, tudni akarjuk, hogy mi lesz majd a főszereplő uh -huh. sorsa ebben a történetben. Digitális világról érthetően. Ez a postmodem. És akkor végre elérkeztünk uh, Betyár otthonába, a kutyuk világába, a, a kis iradójába. a kis színes. Miket hoztál, vagy mit hoztál ma nekünk, Betyár? Hát um, nem kellett hozni a, abból a szempontból, hogy <gül> ez, jött magától? ez a sztori az, amelyik, uh, jön utánad magától. És uh, egy um, amúgy nagyon híres és nagyon komoly uh, technológiai gyártó, amúgy autógyártó, robogó modhatjátok, mm -hmm. a VESPA cégről van szólaszországban, Olaszországban, a legnagyobb uh, ilyen gépjármű gyártók közé tartozik Európában is, és uh, ugye most nagyon-nagyon sokat adnak a, az ipari formatervezésre, a, a dizájnra önmagában, és uh, persze a használhatóságra is, bár majd talán mindjárt ki fog derülni a kisfilmekből, Na, hogy... már, -e, hogy miről van szó. Nem biztos, szóval. hogy sikerült is eh, megvalósítani, pedig több pénz van benne, önök nem sokára látni fognak egy olyan be ami utánunk jön a piacra, és helyettünk gyakorlatilag. Nem kell többi ellopni a Tesco és a Spar elől a fémkereteset, mert veszünk magunknak egy ilyet nagyon sok pénzért, és kapunk egy leginkább kempinghűtőre hajazó, ilyen kempingméretű hűtő hát Ennek táskára. van két bicikli kereke. Sőt, nagyon sok kereke van valójában. A két kerék mögött még számtalan párhuzamos kerék fut, hiszen voltak éppen egy olyan gyroszkopikus rendszert látunk, mint a Segway nevezető ilyen önjáró felületek gyakorlatilag. De egyébként ugye már ilyesmiről beszélsz, nekem eszembe jut a csillagok háborúja egyik része, ahol egy ilyen nagyon kis cuki, gömb alakú robotocska szaggált az ember után. Ez egy kis nagyobb, de valami olyasmi. Mire jó? Hát. Um, ez a szerkezet. Segédrobotok, tényleg azt lehet mondani, hogy ezeket arra gyártják, és azért gondoljunk bele, úgy nem hülyeség maga a vállalkozás, hogy ha egyszer bejött a robot is, én mm -hmm. nem őszintén, én azt gondoltam, hogy soha nem lesz annyira népszerű a robot porszívó és annyira valóban oh, hasznos. Nézzük csak, hogy, hogy áll össze ez a szerkezet. Hogy egy robot soha nem tud annyira hatékony és hasznos lenni, mint egy igazi porszívó, ha én neki látok. És tévedtem, mert, mert odáig fejlődtek, hogy igenis meg lehet bízni bennük, és nagyon jól takarítanak amúgy a gépet. De valószínűleg ezzel is meg lehet Látjuk, hogy. Ilyen alapmos a munkamegtervezés. És mit bele lehet pakolni? Bele lehet pakolni. Egy 20 literes csomagtartomat megfelelő belépéli. Nem, sőt fizetni sem tud egyébként a pénztánál, de azt meg tudja tenni, igen, mondjuk szerintem erre sokkal kézenfekvőbb megoldás, akár egy kerékpár a hátsó kerékpárt, mennyiben lenné egy kerékpár, mint egy ilyen. kerékpárt nem tud betolni a módba, ez pedig jön utána. kívül, ha mondjuk az elkövetkezendő öt évben mégis hozzájutnak egy ilyen Piaggio gita gitához, így hívják egyébként ezt a gita. PC, vagy Gita, ezt a bizonyos kis interaktív, vagy egy ilyen robotikus bevásárló szatlot, még is és egyetlen dolga van tényleg követni a gazdáját, és. Hogy követi? És megkönnyíteni azt, hogy ne, ne kelljen cipekedni és lehetőség szerint. Hogy követi? Hopp, ki van a képen. Miért megeltuk majd a. Hát a a tesztelőit, illetve a kitaláló a megalkotóit, amúgy a, az ipari formátárző csapat egyik. Hát, munkatársát látjuk, és az övére van erősítve, amúgy egy. Bob amúgy meglehetősen ormótlan öftáskának világ, egyik A egyik leggazdagabb embere, tehát ő megengedheti magának, hogy legyen és egy és ilyen. És Jeff ilyen. Bezosz így van, és Jeff Bezoszt egyedülre nem zavarja, hogy egy 25-30 dekás öftáskát kell hordania, Azért az élményért, hogy kövesse egy dobozt. De jól követi, jól követi. Követésben nagyon jó, tehát a, a piaccsónak a, a mérnökei is azért odalagták magukat keményen, és uh, szinte biztos, hogy egy, egy aranyos stalpabírók is uh, ilyen uh, önhordó kosarat fejeztettek, iszonyatosan sok pénzért. Uh, olyan sok pénzért, uh, amiért azt mondjuk, hogy. Én is biztos vagy hogy benne, hogy, a, hogy az átlagos reakció volt, hogy Magyarországi átlagos kereshető emberek részéről az az lesz, hogy hát, de, de egy kosárral nem adunk ki ennyit. Hát persze, csak egy ötvenes, hogyha bedugom a spárba. És a... Tehát aranyos, aranyos, aranyos, aranyos, aranyos hülyesé, de... az nem jön húznod kell, vagy tolnod, aranyos és, és az haza is megy. Aranyos, és hasznos. szülyes de két gyóforint, de inkább veszed egy kocsit. Hát jó, kétmillióik kocsit veszünk. De kis színesnek jó volt. De kis színesnek jó volt, és egyébként meg Postmodernnek is jó volt. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy figyelt ránk. Herpaig Gergelyt, Gábor, és Bódi Zoltánt látták.